León, me parece que xa temos outro lado do fío telefónico, temos as, as, as próximas invitadas vale, pois da, que, vamos a dar suponho que será Sabela que nos vai a falar de tranxugueiras ah, sí, sí de tranxugueiras de tranxugueiras ah, sí. que, que, que llevamos dar unha sorpresa que a nosa amiga ses a ves se se esto moi boas tardes hola, boas, boas. que tal con quen falamos? Os falamos con Sabela Baneiro. Mira, presento aquí a unha muller que temos aquí nos estudios, non sei se a coñeces. É unha tal... Ses. Non no me sona de nada. Non te sona? No, sí que me sona. Como non vai sonar unha crack? Que tal? Moi ben, por aquí, por aquí. Por aquí. No. No, eh... Está estropeado, Mica. Ben. Moi ben, moi ben. Así que eh, por aquí... Por onde andas, ti? Que ao final temos te que ir pola radio, filla. Si, sí, eh, en Curnelha... <risa> Un En Sanboy, os Sanboy, ven a presentarnos un dúas pezas de música es, extraordinarias pero ao mesmo tempo a, a eh, un concerto que fará no cat, no, cat, no de, de, de gracia eh, Aqui tamén aquí tamente tedes que vir vos. Comeu a todos os sitios que me inviten, mi máis ganas de viaxar locas. <risa> Por certo. Bueno, pues queríamos dar esa sorpresa a Sés e ao mesmo tempo a ti, porque non esperaba... No, a verdad que, que foi unha sorpresón. ¿Verdad? Sí que foi unha sorpresón. Aparte, fai moito tempo que non falo con ela, porque temos a vida aí super asetreada e, mira, pois pues, ao final vamos a volar pola radio. Bueno, <risa> bueno... Eh, Acabamos de escoitar unha peza do, do, do último disco do último Seu CD. Sí. Eh, eh, queremos que nos fales de Tanxogueiras, non somente de Sabela, sino de Tanxogueiras. Dinos. Bueno, Tanxogueiras somos un grupo de de música pues, eh, tradicional galega, aínda que pois pues, dámoslle un, un toque un pouco máis pues, moderno, máis urbano do que, uh -huh. que escoitamos hoxe en día, esas influencias Que, que temos presentes agora de música pois pues tamén van empresas aí eh, nas cancións canxóns eh, nos temas namos que estamos facendo e tan xoqueiro somos terrapazas moi normales que nos gusta cantar, que nos gusta pois eh, Galicia que nos gusta a nosa fala e que nos gusta a nosa, a nosa música e a nosa cultura e, pois, pues, intentamos dar o noso gran niño d'area e que se vexa o, o que está pasando en Galicia tamén, pois pues, uh -huh. eh, por medio da nosa, da nosa música de nosa palabra Está, está desa de teima entre, tí, entre vosotros eh, e máis é eh, vos en Porriño e en Cans, por exemplo Pois pues sí, pois pues sí <risa> Uh, pero eh, hai público para, para, para todos e para máis o que xa siga habendo xente porque público non vai faltar <risa> Que en jorupos, que saian jorupos De verdade que, que, que disfrutamos coa vosa música. Eh, agradecemos te moitísimo que nos dediques estes minutos. Por certo, despois de, de, de Porriño, aí no, no, o 28 de setembro, onde vales agora? Uf, é moitos sitios, a de... verdade. Ah, pois pues, mira, estamos en, en Lugo, no, no San, Feilán, en San Feilán, estamos en Manresa, estamos en Setúbal, estamos en, en Porto, estamos en, ah, en Valencia e en moitos máis sitios tamén por aquí por Galicia e nada, verdade que a tope moi contentas Pois para, para, para Manresa queda vos pertinho tamén a chegarse a Cornella ou a Samboy para estar con vosotros ou, ou que vos veñades aquí a radio Todo é falalo, eh, sin ningún problema será claro. por falar, que nos gusta nos falar <risas> Bueno, nos agradecer por certo, para Manresa, cando? Eh, para a semana que ven pero non sei tampoco día eu sei que me levan e me traen creo que ao 15, ao 14 ou 15. Bueno, bueno, pues entonces estaremos atentos para poder eh, eh decir ya aos nosos entes que se cheguen alí y ao mesmo tempo, pois se si podemos volver volver a falar contigo ou con ou con teu irmán, é eh, igual, calquera de vosotros e eh, ben recibido no, no, nos nosos micros. Sí. Bueno, pues muitísimas gracias por esa Por ese cariño que nos tenés siempre, que nos tenés de chamar De verdad que fue una sorpresa Y hablar con, con esa pedazo de mujer que tenés ahí Que la verdad Que es un referente para nos y, y que nada, que que yo y Que paga o que sabes hacer Que, sabe fazer, que muy buena música Y, y dar ejemplo, ¿no? Claro que sí, claro que va a ir a petar nos, nos, Hombre, tanto No petar. estamos seguros Porque además, cada vez que veo aquí Nos disfrutamos con ella A verdad que Tome, sí claro, claro. Es eh, eh un, eh una crack Sí, sí. Sí que, así que, que tedes que pasar por aquí eh? Porque xa verás tú Que como sí, despo... sin ningún problema Si podemos, sabes que non hai ningún problema Sabela eh, eh, Sabela, como ta esa proposta Que tedes para ir a A Eurovisión Ah, sí A ver, é unha proposta non é ni... a ver, Vamos a ver, vou explicarlo así Para que todo mundo me entenda E entendo que o de Eurovisión deu moito de que falar Pero simplemente fue una enquisa mm. eh, en una, una página de, de Eurovisión, eurospein.com eh, o algo así era, y hicieron una enquisa y la verdad es que a lectura que, que tenemos, eh, eh, personalmente, es que a, a gente le hizo figa, que a gente le hizo eh, tan chugueras, que la gente le hizo una música en galego con eh, pois, unha votación con moita xente e que fomos as ganadoras de esa inquisa mm -hmm. e a verdade que estamos super, super contentas de que a nosa música chegue Hombre. agora, pois o de Eurovisión pois, eh, non sei como son as bases, a verdade eh, non sei moito como vai a historia sei que hai, eh, creo que un certamen venido para elegir, algo así e mm -hmm. bueno, agora mesmo estamos tan centradas no no traballo tan centradas en sacar o terceiro disco, tan centradas no novo espectáculo, uh -huh. que nada, non poidamos sentarnos a falar, son cousas que, que bueno, que, que aparecen, que estamos moi moi contentas de que, de que a xente pois pues, nos queira tanto, uh -huh. pero non podo decir máis porque en verdad, non non non, te, uh -huh. non sei máis que do, do da historia. Fígase tamén un un un pequeno non sei, un pequeno documental, non? Como? Que FIGAS tamén é, é, é un podcast que, que se pode escoitar en, en, en Youtube No, eh, FIGA é unha canción sí. Non sei se hai un podcast que se chame FIGA por aí Pero figa, o, o podcast que, que temos eh, era unha cousinha mm. Que eran unhas conversas que facíamos mm. no eh, Non sei se re, re, retomaremos ou non Tanto no Spotify como en Youtube Como sí. na nosa página web, Facebook Y, y a verdade que son conversas pues, para falar con compañeiros e compañeiras para saber máis ou menos eh, o que se está facendo en Galicia que é moito e tamén enterarnos nos, porque a vida social é moi pouca cando, cando estás puesto de bono estudio o gando estas facendo un mil de cousas e sinto un pois pois é unha forma de de enterarnos nós e que se, se inteira a xente pois, que nos sigue. Uh -huh. Que durante a, a pandemia ou durante este este confinamento tive desmoitísimas persoas convidadas para poder falar con elas que que e a verdade que un... foron di, foron moitas e diversas e todo foi un pois moito cariño e e a verdade que que levamos pois un aprendizaje de cada de cada unha delas. Mm -hmm. importante importante é unha participación en galego eh, extraordinaria Ademais, máis comictísimas persoas eh, con, con nomes eh, reconhecidos tanto da música como no, no, a nivel cultural galego non Sí eu creo que, que bueno, tanto máis coñecidos como menos coñecidos mm -hmm. si sí que todos teñen Un nome un apelido todos, todos teñen que, que ter a súa pues, a súa plataforma ¿no? mm -hmm. para, para poder poñeer eh, cousas fermosas que se están facendo pues, no noso país Galicia e E a verdade que, que bueno, que, que se presten e que teñan un tempiño para ti nos tempos que corren, pois pues a verdade que é de agradecer. Uh -huh. De verdade que eh, facedes nos disfrutar coa vosa participación radiofónica eh, e ademais en internet, non? Sí, sí, sí, yo sí. siempre dicen que yo siempre tengo un programa de radio, pero no tengo oportunidades, pero sería feliz De verdad que te agradecemos muchísimo, de dedicarnos estos minutos ya más acompañados aquí con Ses, que por cierto está muy calada ahora, no sé por qué Porque al mayor... protagonista de él, no me falareo No, pero es que si quieres preguntarle alguna cosa, de verdad que... No, no, es que preguntárllevos que son os profesionais. <risa> <risa> no, gracias. Gracias por darnos ese un De verdade que estamos encantadísimos de <risa> ter Eu que lle quería dicir a ela, que según foi Remedios Amaia, <risa> quen maneja mi barca, sí. que mellor que sí. elas con esta cantiga. <risa> Poi, pues, ver, hai moita xente que o que o a lectura a, eh, positiva de todo o que está a pasar, é que se me empece a, a dar voz ás linguas cooficiales vale. que, que iran ou non que iran tamén está no Estado claro. e así, son lingüas e pues, a música é un idioma universal e a lingua é, pues, é, pues, é un mero pues, para comunicarnos uns cos outros pero a mí se si me falas en catalán, eu, eu enténdote <risa> intento entenderte, sabes? se si me falas sí. en portugués, pues tamén intento entendelo e ao final Si ques entender entende sí. otra cosa que non te queiras entender es sí. sí, sí, sí. importante importante ademais que, que se teña se, se poña en valor o, o idioma E yo feito que te estás dicindo de decir comunicar non, non tenunha dificultades se xa en galego en catalán mm -hmm. en castellán ¿verdad? Claro con esto todomén pues, dicí que estáidass non descubrimos a panacea non que hai moitos artistas. E moitas artistas que, que le van facendo un camiño moi, moi, mm -hmm. moi longo e, e que nos pois, abrimos as portas tanto a nos como a moitas artistas que venen detrás como a nos e nos abrimos, juraremos un, un oquinho máis e, e tendrán que vivir máis xeracións que, que sigan loitando por este e que sigan pois, pois, orgullosos da, da súa cultura pero pero eso, que, que hai moitísimos e mm -hmm. moitísimos artistas que, que, que fixeron o traballo para que non sois estuéramos aquí claro si sí, un, un referente especial para los como so eh, suele decir hay un antes y un despois sí, sí, sí, claro sí, claro claro sí sí, sí. Mm, mm, entonces fálanos eh para cando para cando tendes previsto ese terceiro CD Bueno, o terceiro disco está no forno Ajá, eh, ajá. Temos pensado Mais ou menos Tampouco Se podría decir o mes Nen a data Porque uh -huh. sabes que estas cousas sí. po, Pois mudan moito Dependendo de de, moitas, de moitos factores Pero por aí por marzo Ay, por, o ano, mar, por ven, o ano que ven, ven. Si, sí, se irá Si, si, si As cousas teñen que se facerse con, o sea que... Pois ben E Tra... pouquinho a pouco Traball... E nada, xa Traballando para poder Despois disfrutar todos Coa vosa música Eso mesmo É moi ben, moi é, ben. O caldo galego ten que ir despacio e cocer pouquiño a pouco, eh? Aí, aí, aí. Sepa, bom, eh? sepa é, claro é, eso, que se sí, rico. Claro que si. Sí. Mm, eh. eh, entón sen nos falar ches do, do, dos concertos que ten desprevistos tal, pero um, teredes algunha sorpresa no no no sede, convidado, algunha convidada para mm, non sei, sé, si se nos podedes descubrir algo. A ver, yo poder no puedo descubrir nada porque yo no sé ni lo que se puede decir o lo que no, yo digo todo <risa> y, y, y, variante, sí. Pero sí que hay sorpresitas, y y sí, hay hay algo. yo claro. diría lo de verdad, eh, pero ben, pero pues esto, esto claro, esto pues queda grabado, ¿sabes? Sí. Si esto pasara <risa> y se borrara, sería estupendo, ¿sabes? Sí. no pasó nada y punto. Pero... pero bueno, que bueno, adiántanos algo, xa nos dixestes que sí que ha pode haber sorpresa, o sea, non que non quero que descubras demasiado, pero queres decirse que que que estenga, haber algo. Si, sí, que estén atentos que haberá sorpresa, non somente vosa música, <risas> a vosa música e o voso traballo, senón que bueno, creo que a, a bueno, creo bo... que sorpresa grande e podes coitar as tan xubeiras, non? A parte diso, se pega, sí. a parte, pois bueno, pues, algun apidorriña aí, sí, pero <risa> no, nos a sobramos, eh. Es a vos, pero quero dicir que, que sempre vos rodeades de persoas, eh, eh os músicos so así que sempre buscades eh, persoas eh, que, que, que vos complementan ou que que vos axudan a facer a cousa uh -huh. con máis sentidiño, máis máis elevadas de tono. Si, sí, si. Sí. Bueno, sí, digamos que te rodear de xente que, que estás a gusto traballando e que ao final faz, eh, pois, unha irmandade sí. e, e queres facer algo chulo porque a música, pois, pois se é iso, non? E amor, eh, pois, se eh, chega da venda e alma e, e entón, pois, tamén te xuntas non máis polo nome que poida ter a persoa ou, ou a reproduccións que poida andar, sino uh -huh. por, pol, por ese cariño, non? Fazendo algo bonito. Mm -hmm. Bueno, eh, bueno. Eh, Eu queria xe preguntar unha cousa Porque eh, eh, veixo eh, Que nas redes en fin, Veixo tocades en sitios Moi dispares si eh, En sitios hasta eh, Nun muelle to, ca, ca, Comar na, As vosas costas En, fin, en moitos bueno. sitios Como le vais eso co sonido? Mm. Bueno, pois pues, o, o, o son En varía mm -hmm. Dependendo donde toques Pero eh, nos levamos iners in Que que son os aparatinhos que, que van cunha frecuencia que, uh -huh. e que teñemos uns cascos e aí pois o teu son e o teu son e, e como se escolte fora pois xa non é a nosa sí, uh, sí. responsabilidade son uh -huh. sitios fermosos e por que non aproveitalos para para facer pois concertos sempre que se poden levar a cabo pois sea, é claro. maravilloso si, sí, si sí. Pois, eh, de verdade que Entendes, Traballiño E eh, eh, alegrámonos moitísimo Porque isto da cultura, como estaba comentando Antes, SES, estaba un poquinho Decaída e, pues, por certo Non, non, non ten A, a vosa xira, polo menos, continua eh, Comentaxenos que, que, que vas a vir a Manresa Que en Setúbal, en Oporto En Castellón tamén teño entendido E, eh, eh, eh, bueno, pois Desexamos que teña dos moitísimos éxitos eh, que teña muitísima participación Da audiencia. Bueno, pues muchísimas gracias por por desearnos siempre cosas bonitas y nada, un abrazo para para ese, nada, Sergio, que la haremos. <risa> Chao. No, Agradecemos xe moitísimo A túa disponibilidade Que nos concederas estes minutinhos Que sabemos que ti tes traballo sí, eh, está estanes... Claro, precisamente me parece que están ensaiando Si, si, sin esforzo non hai recompensa Eu ¿no? creo que claro. as cousas non venendo ceo Poderaxe dicir esa, esa muller que este disciplada Que sí. sempre modiela Sempre sí. foi algo que modi constantemente Que sin esforzo non hai recompensa E no. que as cousas hai que traballalas non caen do ceo E aquí estamos pois pues, Temos a sorte de traballar no que nos gusta e uh -huh. a verdade que é un, un privilexo. Pues Vosotras son desas, de dixéramos, as labregas da música, porque sí, sí, claro. son desas de labregas da música por culpa de que eh, a, en Galicia, se non foran as mulleres, non sei que xiría de Galicia. Nada, xa te digo Porque elas son as que votan As que botan as patacas, as que botan os nabos, as que segam a erva, que en fin, ah. xunto cos homes tamén, eh? alguns. de Algúns, pero despois eh, bueno, E despois chegan a... a casa. Viaron, non dixeron, sí. non? casa, quedaron sí. os nenos, os os, os da casa. Sí. Estaban aí fora, éramos uh -huh. as que manejaban os, os cartos. Sí. E bueno, esos sí, tiñan aí sí. unha pulga olado. Moitas sí, sí. veces era boa presó, outra veces uh -huh. tantas non E tamén tiñen que aguantar Entón, iso eh. ten moito mérito Ten, e tanto que ten, sí Por iso digo que son desas labregas da música Muy. Primeiro, vosotros facedes música Pero antes houve un poeta que escribiu Que tamén pois, vos chegou a vosotros Dixéramos adentro Que é donde sacades vosa música Sí, as poetas As poetas, sí, as poetas sí, sí. Eh, Que... que que para mí eso es que sí que es arte, ¿no? Mm. Sin apenas saber leer ni escribir muy sí. pues a mí, me... para mí no se me ocurriría. A ver, ellos no son poetas, ¿no? Entonces sí. tampoco puedo puedo ponerme de ejemplo, ¿no? Pero tienen unas frases, unas coplas tan solamente bonitas, unas melodías tan uh -huh. tan tan tan que llegan al alma, que eso es decir Dios mío, pero pero sí si es una joya. Que, okay. que temos aquí en Galicia. Sí, de, creatividad pues, en to, en todos os sentidos, non? Tanto uh -huh. vos co, coa música, como as poetas coa súa uh -huh. mensaxe. Sí, sí eles en verdade eh, Foron as que sin eles non non as Faxueiras nin como outros grupos, non? E uh -huh. sin esa xente que, que mantivo isto pois, pois vivo. Sí. Non non poderíamos, eso é non e agradecelo inmensamente, E saber que que gracias a pois uh -huh. somos o que somos. Uh -huh. Eh, eh algun que tiña des así porque sempre ocorre ao mellor algunha anedota, non? Na. De que? Anedota que? Tenes algunha anedota, pois? Si, que poidas contar, claro. <risa> pero unha anedota, pois, pues, non sei, eh, cando chegas a un sitio que dirías, bah, era mellor non haberbito" ou en fin, Que pasan, no certas, que, campañen, que pasan certas cousas que a veces, pois, o mismo o son, que se rompeu no, un cable... No, que, no, que... Unas cousas así, tal que nos pasaron, foi sobre todo a principio. Mm. Facendo, pero non menos, porque ao final, pois, pues, vas te ponendo no teu sitio, o mellor chegar a un sitio e por, por ser tres rapazas, pois, pues, pois, pues, mm. ningunear, xe tal. Ahora, sí. pues, vamos con a xencia e xa é distinto, porque... Sí. Porque ya ellos se apelan, ¿no? Coordinan todo. Mm -hmm. pero, pero sí que no están pasado de, de a mejor ver un, un colega un amigo noso de lado que no tenga nada que ver y, y falar ya a ellos son Osón y de Cosas y decir, no, mira, para pa mí, porque Osón aquí voy a cantar, ¿sabes? Trabala. Pero cosas así sí. Sí que pasan y... Bueno, pasan, pasan muchas cosas. Sí, eh, sí. Tienes que, que hablar eh, pues, con eso y, y saber que existe... E, e falalo e, e denuncialo sí. e, e seguir prestando o que o que queda. Sí, sí, porque a veces son milló, porque sean mulleres como se non non foran a facer ben, porque non? si sí. eu prefiero... Vamos, o, claro, eso estaríamos aquí, pois, 4 sí, bueno. horas máis falando, sabes? É que se o que hai, non? Sabemos sí. todo mundo que hai, hai xente de minimaxismo ni feminismo, sí. nosas tan xogueras somos feministas de declaradas, sabemos <risas> o que hai que loitar con isto, e... Y... Sí. E non se tiñe máis que decir, porque xa todo o mundo sabe, non? Sí. Non sodes vos soas, todas eh, as mulleres que ainda te teñen. que tedes, eh, Andrés, que estábamos, tédelo como un santinho. Sí, sí, sí, santinho. Sí, sí, hai que, que leválo a redir, porque xa sabemos como... No, no, no, a nos, nos temos xente que nos asesora, en sí. última palabra sempre temos nos, e Andrés querémolo moito, pero non deixamos de ser nosos penxugueiros. Claro. claro, claro. A tamén. <ríe> sí. claro sí. Lógico. A, a verdade é que o é éxito ben presidido dun traballo enorme uh -huh. e eh, que vos tendes referentes moi importantes. Antes, nun momentinho, comentábanos precisamente, Xes, que unha das persoas que fixo moito por o, por o traballo que se está a facer na música tradicional galega era Xavier, e eh, que Xavier sigue sendo un referente para, para todos os músicos e eh, cantar... Eh, cantadeiras e canteras, cantares galegos, non? Si, sí, si, sí, si, sí. para nós como para moitos e moitas, non? Xavier, mm -hmm. pois leva toda a vida en, en esto, e sí. a verdade é que, a ver, non solamente temos palabra de agradecimiento con Xavier, porque calquer cosa que necesitamos sempre eh, está presto, e sí. está, sabes, mm -hmm. sempre superatento, e eh, moitas recollidas que temos, pois pues, mm -hmm. son de Maris de Cés, de... Ser, mm -hmm. de de Javier Díaz, de Felisa, de de mucha gente. Joa, que que mm. se sentó con nos y que nos dijo, mira, esto vaya así. Mm. Y si lo queréis, lo cogeis, si no, no. Entonces ah, sí. pues, estamos muy sí. muy agradecidos. Sí, sí, pues, sí, sí. Que coido que, que se O señor que irá a poñerme ensayar O sí. pues, están mandando pa min, con cara de qué. Sí, sí, que Con cara de queixo sí, que, que te agradecemos moitísimo Xachi si dixera si antes Estes minutos que nos dedicas eh, eh, Bueno, pois pues, moitísimas grazas Por po as palabras tan agarimosas pa, Carasés es, Que por certo queremos, eh, nos tamén busqueremos menos nos queremos, vos nos queremos a todo mundo que sea buena persona, ¿no? Y creo que los que estáis sentados sobre lo, y entonces, ¿por qué no vuelvo a querer? Sí, <risa> Muchas gracias. Muchas gracias, Isabela. Un aperto grande Nada, para ti y para, para esas tres mullerazas. Eso. Vale, dale ellos. Veña, biquiños. Biquiños. Chao, chao. Vamos a despedir algo con música de ¿no? Sí. Vale, pues veña, música...